Du letter til kendtisraketten med sande Krause og Sisse Karlsson. Yes, Sjør vi på dig. Da, sjør kører vi. Ja. Ah. Hurra. Hurra. H Velkommen hjem. Ej, hvor wow, dejligt at være her igen. Ja, det er det. Hold fast. Ja. Bette Studio, selvom vi jo har været omkring på de store scener. Ja. Som du sagde lige før, ude i går men hjemme bedst. Ja, det er simpelthen så dejligt. Ja, det er det på en eller anden måde. Mm. Det er trygt at kigge over på dig, en mikrofon foran dit ansigt, og så bare de høredrenge. for du høredrenger. med for? Ja, det er skønt. Mm? Og dejligt, dejligt. Altså, kæmpe tusind tak til dem, der kom til Aarhus Festue. Oh. Hold fast. Hvor var de... Ej, virkelig det dejligt var så publikum. Fedt. Ja. Ja. Hold kæft, hvor var det sjovt. Vi kunne bare gå lidt, det, det vi konstaterer. Der er flere af dem, som var der, som har sagt sådan, ej var det egentlig okay, at der ikke var flere? <laughs> Altså, der var måske 15 eller sådan noget. Ja. Yeah. Altså, der dem, som sådan var der og sad og lyttede det hele Ja. Yeah. Så var der jo altså, nogle andre personer også. Ja, yeah, folk, der gik forbi. Nogle, der sad over i viabaren og sådan noget. Ja. Yeah. Men det, jeg så har svaret, og jeg tror, det har vi snakket om, vi har det på samme måde. Det, jeg har svaret, er, at hver eneste person, som har taget sine små <laughs> pinstænger og, <gået> <laughs> og gået hen til scenen og siddet der dem. Altså, jeg er taknemmelig på dem fuldstændig. Ja, det, det hedder det ikke. På ikke på dem. Man kan nemlig på nemlig før at de gad. Ja. Ja. Det var Men. også bare altså Åh, oh, måske var det også fint nok. Altså, jeg synes, det var hårdt nok, bare med dem, der var på en eller anden måde. Jeg synes, det var vildt at være på en scene, og ja. øh, vi er jo vant til at være i vores lille æske. Vi plejer at være under tæppe, bare det at være i et åbent lokale, og sådan det er også til et sådan lidt... rimelig whack. Ja. Øh, så det der med at jeg skulle være på en scene, og jeg kunne sådan høre i starten, var vi sådan lidt råbagtigt, fordi det var sådan, fuck. Ja. Og jeg øh, er sådan lige lidt nervøs øh, omkring det, så... Altså hvis der havde været hvis Pølmarken havde været fyldt så tror jeg at jeg var gået i baglås. Ja, det havde det også fin. været lidt vildt. Lille crowd til at starte med. At nu vi skal sige at øh, lige nu der lytter man jo til afsnit 2 i sæson 2. Så ja. hvis man ikke har hørt afsnit 1 ja. som hedder live optagelse øh, åbning Aarhus Festue, så så man lige tilbage til det for ellers som man sat af fra start. Ja, og det vi ikke i vi vil gerne have Ej. det med. Yeah. Ja. Det vil vi bare. Ja. Men øh, vi lå det var altså det var jo en, en, øh, det var det med appelsinen, der faldt ned i vores turban. Fordi det var jo faktisk sådan, vi afsluttede jo sæson 1 med... Skært. Kan du også da. høre, at der sker noget med ja. Gud, det var mærkeligt. Nå. Hå. What? Nå, der er nok spøgelser inde i dag. Ja. Er du bange for spøgelser? Nej, det er ikke noget med, Nej. jeg ikke. Nej. Jeg tror ikke på dem. Ja. Øh, at vi kom til at love en Jamen, det... en live-sending. Jeg tror måske, det er noget med ventilatoren. Hmm. Oh, mærkeligt. Heller, så er det spøgelser. Ja, ja. Æh, og så ja, skete det jo bare. er jo dig, der kommer til at bare. sige sådan eller noget sige. Så er det liveoptagelse. Så live skyder vi sæson 2 i gang. Men du har også lovet ja. en fest og alt sådan noget. Ja, en fed location. Men vi fik den fede location og ja. liveoptagelse som start på sæson 2. ja. Så det var er meget fint at sende nogle ting afsted og så skete det. Ja, det var, det var så virkelig. Og vi ville gerne have en med på scenen, Og vi spurgte øh, masser af folk om de havde lyst til at komme og spille og, og de der var ikke nogen der ikke. kunne og, og så var den ene i læge, og så var den anden noget andet og, ja. Ja. og så dumper sine Svendsen jo bare ind. Puff, fra højre. Nej, det var skønt. Nej, hun var så sjov. Ja, hun er sjov, hun er skøn. Jeg tænker også, at vi kommer til at høre mere til hende har. Ja. Øh... Ja, det håber vi. Ja så ja. dem mm, helt vildt ja så øh, der har jo øh, fart over stepperne ja må man sige ja grim fest også en fed oplevelse ja men det har folk har jo hørt alt det her jeg, ja. jeg synes egentlig jeg, jeg synes vi klarede det sindssygt godt ja. i forhold til at det var første gang og jeg glæder mig bare til igen det, det får vi mere af ja 100, 100. det satte vi på 100 så hvis I kender nogen derude med et fedt event ja. så siger jeg bare til så vi, vi, kan crash, ja. vi ja. så tager Ingen vi en fin. Zoom recorder med og en bajer, og så kører det. Og vi gør det gratis. Ja, fuldstændig. Vi er jo godt have penge på det, hvis det skulle være. Blå og indskyld. Ja, mine brune. Nå, ja, jamen, det, er jo mere, det er jo et udtryk, Sisse. Okay, yeah. sorry. Apropos? U apropos udtryk. Udtryk. Er det en øh, dementisse, vi skal Jeg ind Jeg tror, øh, det er dementitid. Øh. Dementi, det kan vi lige <laughs> Dementi, det kan vi lige. Dementi, det kan vi lige. Nej, det var ja, meget, ikke? Var... Ej, der var noget med pitchen ja. Pytte med det Altså, ja, du Jeg jo... gider næsten ikke Jeg gider ikke til at demontere med slanger igen Nej Jamen, det overgår jeg ikke Hold op med at sige sådan nogle grimme ting Om han sender Ja, dem, der har fulgt med på Instagram, de ved jo, at jeg har faktisk for nylig set et billede af Mads Lange, hvor han ryger. Ej, du ved ikke, om oh. han ryger. Han holder cigaretten sådan lidt cool i, øh, på, med læberne. Ja, men altså, det han skal jo ikke... en, der ryger. Han er jo en, der bare siger sådan... Jamen, så han, er beklamer, stillet op. han er jo stillet op til et fotoshoot Men en cigaret der. Var han ikke ung der? Jo. Ja. Nå, så gælder det ikke. Nej, mm. det er jo ikke sikkert, at man ryger. Altså, ligesom... Folk, der stiller op til øh, en pose i fuld denim. Det er jo ikke besøg, nødvendigvis, de går i denim til hverdag. <laughs> var det et mærkeligt eksempel? Ja, det var ikke. Der bliver altså det... mærkelig med lyden i gang imellem. Ja. Måske skal du dreje lidt? Du skal dreje? Altså dreje den? Jeg ved ikke hvorfor. Det måske kunne hjælpe. Nu prøver jeg at stå her lidt. Mm. Jeg bliver bekymret over, at der er sådan en gul cool ting rundt om øh, iTunes. Ikke itunes Audacity. Mm. Ja. En gul ting. Ja, det kan tror... du dreje skærmen, Nej. så jeg kan se det? Hmm. Jeg ved ikke, om det altid er set sådan ud. Åh, oh, det tror jeg. Ja. Men den er godt nok meget lille. Det så ud til at være meget lavt. Plejer den at være så lille? Så tynd? Ja, den der strip. Ja, det er selvfølgelig træls for lytterne nu, ja. men altså, vi klipper ikke det her ud. Fordi nej, nej. Det, er jo... det er en del af det. det er, vi markerer med det, ikke også? Ja. Vi ved jo, det er jo, også, det er jo et fast punkt på, øh, hvis der er nogen hører, her går det godt, hvis man hører til den slags. Så, øh, så vi jo ved, at det første, de altid starter med at tale om, det er, hvor ringlyd, som jeg han lade gangen for. Ja. Så øh, sådan er det jo at være professionel podcast, tydeligvis, ja, ja. man markerer med lyd, man og taler om det, bare. og lytterne de får lov til og høre en snas med yeah. om det. Altså jeg vil sige, at jeg synes, du har frihed til at dreje på knapper og alt, hvad du vil, yeah. mens vi optager i dag. Yeah. Fordi det er det, at den lever lidt sit eget liv. Helt ja, det lidt, men altså jeg tror, yeah. det er ser fint ud her. Den er ikke oppe og fit her, den er ikke op fit der. Og det er det vigtigste. Okay. Nå, Nå men det var... Folk i <laughs> det vil jeg gerne dementere med det samme. Nå, nej, det er først næste gang, jeg kan det. Åh, oh, Altså, okay, så det var bare mit antidementi. Hvad? Antidementi? dementi ja, eller du ikke dementere dig Nej, Nå. Jeg gider ikke mere. Han må selv styre det med de tænder der. Om jeg så kommer til at sige noget om... Nej, altså undskyld, men... jeg ved ikke det. Ja. Ja. Jeg vil gerne sige undskyld til Anne Frank. Det ja. er simpelthen ikke i orden lave en joke på bekostning af døde mennesker. Slet ikke på den, på den slags døde mennesker. Nej. Hvad situationen er Jamen jeg ved godt det ikke er okay Men jeg synes faktisk det var ret sjovt sagt Sanne. Ja det kom simpelthen bare til mig ja. Måske er det hende selv der sendte det ved. Nå ja hun har måske også ret god humor Ja det tænker jeg det er bestemt ja. Har du læst Nej, Nej det har jeg ikke Shit vi ser da ikke til nogen <løg> Hvor Nå. uddannet er det i virkeligheden på en skala Fra 1 til 10 kan jeg har læst Anne Frank Stavbo Det ved jeg ikke jeg har ikke læst den er det bare en dagbog? Altså, jeg ved faktisk meget lidt om den, kan ja, jeg mærke. Jamen, jeg ved heller ikke noget. Men altså, jeg har læst øh, man Christiane 3. F. Altså, kan det ikke... Ja, det gør jeg har noget set andet. Lykke <laughs> Jeg så den, den hurtige 3-timers version i stedet for den. Jeg kan jo fortælle jer, at hvis man skal lytte til lykkeper, så er det 26-timers lydbog. Dut. Der er det altså bare hurtigere med en 3-timers version. Der er så også nogle ting, man ikke får med. Det ved jeg, fordi jeg har hørt den første, de første time af, af bogen. Ja. Okay. Det, nu skete det igen. Det, det igen. Det er så mærkeligt. Hmm. Altså, er det, skal vi lige tjekke det med, med Audacity, det du har lyst til? Jeg får lyst til lige at pause til at lytte. Ja. Vi pauser lige. Jeg pauser ja. lige. Tårteren. Okay. Nå, vi pauser den lige. Det bliver vi ikke af. Nej, på ingen måde. Byt. Det er sådan en læringsdag i dag, tror jeg. Det tror jeg det er nok simpelthen bare det er ja. Hold op Nå, vi har øh, ikke dementeret til mass, og du har dementeret til Anne Ja. og så vil jeg også godt dementere og jeg, jeg har lovet ikke at dementere jo noget med min musik, men jeg godt lige dementere mit klaverspil. Undskyld. spille, klonk klonk, klonk, klonk, klonk klonk, klonk, klonk, klonk <laughs> jeg hører det ikke klonk nej, jeg hører rigtig meget klonk så det, til alle de mennesker, som, som ved, som hvordan klunk. man kan spille øh, flot, flot klaver så vil jeg godt sige undskyld, for at jeg ikke har mig mere i mit liv Ja. det kommer ikke til at ske. Jeg skal have en musiker. Ja, ja. Så hvis du sidder en musiker du og tænker, hold da kæft, det kunne jeg gøre bedre. Så, så ringer I bare. Ja. Det synes jeg er en fed idé. Ja. Det kan også være en som har lyst til at byde ind med, altså sådan ja. hvordan det med musikken. Tømmerbars Ja. Sparingspartner. Sparringspartner. Ven. Vend. partner in crime. Partner in crime. Ja. Ah, det tror jeg. Nå. Ja, det har jeg ikke brug for flere partner, partners end cri crime-partners. Crime <laughs> det bliver marikligt. Ja, det skal vi ikke. Okay. Yes, jeg tænker på, at der er jo, lige, der er jo simpelthen et sted i, i live hvor hvis man er lytter og ikke var til stede, godt kan blive meget forvirret. Ja. Og det tænker jeg lige, vi skal have uddybet. Ja. Jeg har ikke kigget, hvad tidskoden er, men på et tidspunkt... Lige inden du skal til at spille kortestid ind eller sådan noget, tror jeg. Så sker der noget mærkeligt. Vi ja. siger nogle mærkelige ting, der er nogle underlige ophold. Vi råber hey Grønland og sådan noget. Kan du lige beskrive vi hilser billedet? Vi en hilsen til Nuk. Ja, vi hilser Nuk nu. Kan du, har du mod på at lige sådan at beskrive hvad der er, der foregår? Jamen der sker jo på en billede. skala fra 1 til 1000, så er jeg nervøs på 2000. Okay. Og øh, jeg sætter mig hen til klaveret. Som jeg, står helt op, Som står helt op i scenekanten. Ja. Dejligt. Og øh, jeg sidder lidt alene over i den ene side. Du har sat dig helt over i den anden side. Så er jeg virkelig alene. Heldigvis har nogle gode fans helt op foran scenen, som bare smiler til mig. Det er dejligt. Ja. Tak Camilla. Tak Cecilia. Vi det, det var bare skridt der. Vibeke. Sisse. Ja. Øh, er det ved første nummer? Ja, ja. Det tror jeg. Der er jeg. han i gang helt fra starten. af. Ja. Der kommer simpelthen en ja. Som øh, han får en torv til Austin. Han har fået en stift ind under vesten, sammen med Jups. sin... Der er masser af venner, han har festet med langt ned ja. sådan ja. hen mod åen. Faktisk, de er faktisk, de der har været god gang i den, men de har sådan set været ret sådan, søde til at skrue ned og være respektfulde omkring, da vi sådan går i gang. Ja. Men øh, Men nu skal det med liden. Det med liden igen. Nå. Men øh, Men lige så vender sig. altså... Jeg tror, han kan mærke, at nu sker det Han skal skulle lige op og se, hvad der foregår. Ja. Og øh, Ja. Jeg prøver sådan på en eller anden diskret måde at være på scenen og skulle til at gøre det, jeg skal gøre. Jeg er nervøs og samtidig med han sådan. Han står altså han går op ja, til scenen og taler til mig. Jeg ved ikke han, ikke, han står han jo, det ved jeg ikke en meter fra dig. Han stiller ja. sig lige foran dig. Ja. Øh, scenen er ikke ret høj. Jo. Nej. En halv meters penge. Ja. Yeah. Så I, så I er næsten i øjenhøjde. Og det er ligesom om alle fryser. Ja. Og man kan ikke sige, gå væk. Nej. Det kunne vi ikke rigtig sige nærmest. Og jeg kan heller ikke rigtig sådan, fordi jeg har jo headset på, så på den måde, alt hvad jeg siger, kommer jo ud til alle. Ja. Det er ikke sådan, at man sådan lige kan tage mikrofonen væk og sige, hey, øh, gider du få af? Eller hvis du lige ud til siden. Vil du hvad jeg giver en beger hvis du går op i barn så, så kan du bare sige at jeg betaler senere eller noget altså, der jeg har ingen muligheder Ej. fordi alt ryger bliver blæst ud over det hele ja. og jeg ved jo også at det bliver optaget ja <laughs> så sådan vi okay. jeg havde lyst til at tage billeder af det det virkede også forkert. der og... særligt med tanke på det du senere skulle, Nå, skulle ja. læse op nej det. Og, og det ligesom... tal om den kæmpe kæmpe store gruppe af øh, hvad er det underklassen, underklassen eller sådan? som er kæmpe stor og de står bare lige et altså 400 meter nede i Møllepark i 400 meter det er alt ikke ja, engang langt ja. Jamen, det var øh. og så, liksom, så gik han lidt væk ja. og alle an op også folk i publikum ja. så kom han lidt tæt på igen ja. og han stiller sig om bag en publikummer som sidder og filmer og og lige så skønt. Blød, og ja, så tager han trænger helt lidt. ned til hendes øre og råber øh, ja der det var helt... Da hun heldigvis efterskolelærer, så siger hun lige til ham, nu, nu skal du stoppe, fordi der er simpelthen lige noget gang op på scenen. Og så stopper han. <laughs> ja. Som alle andre mennesker. Når man lige får sig en god gang voksen skal lød, så er det ja. der, man tænker, jeg trækker mig lige nu. Kom, stop. Ja. Og så går han ned igen, vi råber, nu, og sådan noget, ja. vi er søde, og sender kærlighed. Så, så han han råber i med vi råber, lad mig grønland. Ja, jeg tror han... Og det er også en politisk konflikt, vi slet ikke skal ind i overhovedet. Men jeg kan godt forstå, hvis han har nogle følelser omkring Danmark og Grønland. Det kan jeg sige. Hey, Operation Dagsværk handler om det i år. Boom. Vi kommer til... Altså alle gymnasierne kommer til at sende en masse penge afsted. Så det er bare rigtig oh, det er godt. Man bakker fuldt op om ja. frygtelig kolonisering. Det er der ja. pubæ ja. for alle. Ja. Mest for dem, der bliver koloniseret. Ja. ja. ret. Øhm. set... Men det der skæ... lad du mærke til det, så sender han, der er en af hans veninder, jeg tror hun fanger lige, der skal altså noget rigtig godt deroppe, så hun sætter sig op, der er også nogle store sten, som fint kunne bruges til, altså hvor som man kunne ligesom, ligesom kunne sidde på, og så kigge, så satte hun sig ved siden af en af vores fans, og så sad hun bare der og hyggede sig resten Nej, af tiden. Nej, er det rigtigt? Ja, og hun sang med på sine svensens sang, og så hun så så glad ud, jeg var virkelig, det synes jeg bare var fedt. ja. Fedt, det opdagede hmm. jeg slet ikke. Nej. Der var jeg måske lige lidt optaget af mig selv for en gangs skyld. Nå, det kunne ikke ligne dig. Nej. Okay. Ja. Ja. Nå, så har vi jo rundet det. Ja. Men øh, hvad så, Sisse? What's going on in your life? Ja, nu skal du høre. Der er jo... Øh, jamen, der sker jo så vildt meget. Ja. Altså, vi rykker jo bare på det her. Yes. Den her sæson 2, der tager det fart. Og... Øh, det, der sker nu, det er, at nu skal vi alle sammen indvise i Sisses næste store projekt. Yes! Det er lidt kedeligt, men også rigtig spændende. Ej, jeg bliver nødt til lige først at spørge der andet. Ja? Det er fordi, at i går, så talte jeg telefonen med Sisse. Og øh, der er jo kommet en ny idræt på bænden. Du skulle købt køre mountainbike. Ja. Og der talte vi lidt om. Jeg skal bare vide, har du købt en mountainbike? Jamen, jeg delt med til Det tænkte jeg nok. Altså, Sande, det var så... Fjaut! Ja, jeg vidste det var. <laughs> det var så sjovt, det kan jeg snakke længe om, du må, don't get me started, altså det var det mest fantastiske, de sødeste Men det var mig og Lille Søster Laura, vi rejste rundt, hun har været sted før, hun var bare frygteløs, det jeg bare så ræsede vi rundt med det her hold. Af, af, af mænd, som bare... De er gode til det. De hygger sig. De får også lige en cola bagefter. Det kan man se. En, på en trøn cola? Så, de får sig... Nogle gange får de så en grøn cola, nogle gange så får de så bare en røde fyldt med sukkerknaller i. Okay. <laughs> man får mig også en masse <laughs> energi på Tom Magnus, som bare ikke... <laughs> Jamen, ikke helt nok. Nå. Men altså, de, er, de var så søde, og de hjalp, og vi... Ej, det var så sjovt. Fedt. Det, det er to gange om ugen. Jeg kan bare anbefale det. Nå, hvorhen? Jamen det er ude i Marcellesborgsgården. Ja. Skønt. Jeg kommer nok ikke i sted to gange om morgenen. Altså, og der er en lånecykel. Det er så godt. Nå, nå, nå. Så det var ikke sådan, at du skulle kigge på, at du cyklede? Nej, nej. Vi no. har en cykel Det har altså også den, været kedeligt, det andet. De er lidt for store til os i virkeligheden. Mm. Øh, og de skulle save lidt i, i sadelstangen, for at den kunne blive lav ah. nok til mig. Og det gjorde de fint. Der kom no. bare en med en Sådan. Ja. <laughs> fedt, mand. De, vi er også nogle små muser begge to. De var de de så åbne der. og søde. Ej, det var så fedt. Jeg synes jo, at uh, mountainbike... Det er det mest, den mest kiksede sportsgren i hele universet. Kan du altså, ikke Jeg har masser af veninder, kikseled. som er sådan her... Ej, jeg må se, Michael han kører mountainbike. Det er sgu lidt sexet. Nej, det er det ikke. Jeg synes, det er så kiksede. Folk, der sætter sig på en cykel, og synes, de er også lidt adventure -agtige. Du cykler på en cykel. Altså, så adventure er det simpelthen ikke. Ja, det er rigtigt, Lars, Jeg taler også til dig. Det kan godt lyde lidt, som om du ikke rigtig har prøvet det. Men altså... Jeg, jeg siger ikke, det, det er pisse farligt. Hvorfor Men, er det ikke adventure? Ja, det er bare, prøv hør, det er på en skov. Er jeg der for synes, lidt alt for over det, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad der Alfa er. Er det for timer, før du vil kalde det eventyr? For små, for lidt drager, eller hvad? Så kom man en eventyrlig sportsgren nu. Det var godt det. Så Formel 1. Det er kraftedende farligt. Ej, det og det er biler, og det er fart. Motorcykel, det kan forstå. Det er der også lidt mere gas over. Men sådan på en cykel... Altså, Nå, jeg kan godt forstår, jeg hvis du har det i den. Okay, jeg tror godt, jeg ved, det. Det er sådan mænd, mener. der går til det, som om det er sådan en øh, rigtig, rigtig sej og farlig sport. Ja. Det er bare ikke sejt. Ja. Altså, og jeg ved jo godt, at det er farligt, når de cykler ned her langsomt, af de der meget skrå ting, ja. øh, det kaldes bakker måske, øh, <laughs> hen over sten, og så bygger de en rampe og sådan noget, hvor de hopper 30 cm over jorden, mm. øh, og så er de sådan, åh, oh, fuck, hvor vildt fald, man. Wow, sindssygt. Ja, men det er bare, når man ser det udefra, at ser det bare lavet ud. Ja, okay, men jeg ved fuldstændig, hvad du mener nu. Og der kan jeg bare sige, det hold, mig og Laura, vi kører med, der er ikke noget af det der. Der, okay. der skal holdes pauser øh, hele tiden, og så står de lige og vaper lidt. Nå, altså, og damper. Så, det er så <laughs> fedt, Hold folk med, fedt. med damper. Og hele vejen så cykler de og griner af hinanden, cykler de øh, knirker og, og øh, bliver med med at sådan... Øh, Ahh nu har fået bustet. Hvordan går det med lungerne? Hvad for nogle lunger? <går> <går> altså der er ikke noget med evntius hurtige briller og se se hvad jeg er på min på min mountainbike. Nej det var så nej det var skønt. Ej, så det var jeg også også, synes jeg mere, at sådan mere Jeg synes næsten landevejscykling er mere sexet så der kommer man for med nogle kilometer. Ej, de kommer de, de cykler langt sindrig. og de cykler hurtigt. Ja, men det er sådan det. Så deres, en det, det slog er ned af en lille, oh, oh en lille bobst der. Jamen jeg ved godt, jeg tror jeg jeg synes kan jo næsten ikke, når jeg skal på cykel ned når du til ned ad Tårnskjoldsgade øh, til permanent ja. Du ved der når man lige skal dreje rundt om svinget for at komme ned i skoven. Ja. Det er bare lige være at kaste op, fordi jeg synes uh, det er uhu jeg banker for lidt ikke også fordi jeg cykler så langt som i virkeligheden, så vil det lidt fart nok gøre, at det er jo mindre tilbøjeligt til at, til at vælge. men altså ja. nu sætter jeg mig lige undskyld. Ja, jeg synes også, vi skal stoppe med at snakke om cykelsport ja. nu. Altså vi er fint med det er så så passioneret omkring at Jeg bare synes mountainbike er meget lidt cool og sexet. Næste gang så vil jeg det sådan sport. Okay, det må du gerne. Okay, hvad skal det være for en sport? Det ved jeg til næste ja. gang. Det kan du tænke det over. Ja. Jeg kan godt føle det. Nu skal vi videre. Jo, så jeg bare lige sige, I går var der jo en øh, fra Kåret, <laughs> som nævnte, at det DR-sporten er blevet sløjfed. Ja. Og det synes som var fint, fordi det var vigtigt, at øh, man ikke sløjfed kultur. Dermed sagde han også. Og ja, det er rigtigt. Jeg mener ikke sport og kultur. Det er ah. bare det til Ja, sport er ikke kultur. Nej, nu åbner jeg danskring. Ja. Og nu skal du fortælle os alt. Cises store projekt. Jeg vil starte med at sige, at jeg kommer til at få brug for opbakning. Yes. Jeg kommer til, det her det kommer til at fylde vores story. Øh, altså, jeg har mig, at det her det skal simpelthen være et, et inddragende projekt. Ja. Og øh, nu kommer det så. Jeg skal skrive speciale, Eller jeg er gået i gang. Altså simpelthen mit afsluttende projekt på kandidatuddannelsen i æstetik og kultur. Og nej, jeg ved heller ikke, hvad den uddannelse handler om. Eller hvad man kan med det. Så lad os bare sige det med det samme. Det ved vi ikke, Nej. men man kan noget, hvor man kan sige noget med æstetik og kultur, åbenbart. Og det der er projektet i det sande, det er, normalt så er det jo bare sådan, når nå, du har nogle måneder til det, det bliver hårdt, og så skal du aflevere på et tidspunkt, og så kan man udskyde den afleveringsdato. Og så udskyder man sådan, det, som man kan. Det er sådan noget, alle De folk gør det. Ja. Men jeg har ikke mere SU tilbage, fordi jeg har været en rigtig lømmel. Ja, lømmel. Og også tidligere studievejleder, så jeg vidste ligesom, hvordan man kunne luske sig uden regler alle reglerne. Og altså noget. da jeg mødte dig første gang, der, der fik du SU uden rigtig at læse. Ja, det skal det ikke det skal du ikke sige højt. Nå. Det er ikke nogen, der hørte. det. Nej, det er rigtigt. Dem, der hørte det, ikke sige det. Jeg har bidraget med en masse andet. Uh -huh. øhm, det, det, der så skal være... Ej, ej du kommer bare brug at sige. Ej, det rigtig kan ja, man det. Ja. Ej, det lyder uh -huh. god. Øhm, det, der så er sidste store projekt, det er, at jeg har sat mig en deadline, som er en måned før, jeg i virkeligheden skal aflevere. Fordi, at der skal, der skal ske noget, noget fedt efter den deadline. Og det kommer vi til, til uh -huh. den tid. Men nu handler det første, det er simpelthen den her Mount everest som, øh, det er sådan, jeg forestiller mig det, Sande. Jeg skal bestige et bjerg nu, og jeg glæder mig bare til, at jeg har bestiget det. Sande lavede sådan nogle kravlebevægelser Climb. med armene. Climb. Ja. Climb. Cl Climb. Som det er jo Det vil sige, Sande, mm? om 10 uger, om 10 uger, faktisk snart, øh, jo, det er om 10 uger, for jeg har lige en ekstra til korrektur, der er jeg færdig med mit speciale Og Sande, hun reagerer fuldstændig ligesom alle andre, der kender mig. Bare fordi, at jeg måske i ny og næ, er gået i gang med et nyt projekt, og så har hoppet fra, eller har sat nogle urealistiske deadlines for mig selv, så er der efterhånden... Urealistisk? Det ved jeg simpelthen ikke, hvad du snakker om. <laughs> det ved jeg simpelthen ikke, hvad du snakker om. Altså, jeg vil gerne 10 have... Ti en... måneder til at lave et speciale, som folk lige bruger over på. Ti uger? Ikke måneder. Så er jeg ti måneder? Ja. Så det havde været realistisk? Nej, men det, kære lytter, jeg at høre, har brug for det, det modsatte af mm. det, sande hun udviser mig nu. Og som de fleste, nej det passer ikke. Der er mange, der er mange, som bakker mig op. I hvert fald. Jeg bakker også op. Bakker du op? Ja. Jeg ved godt, at jeg lige skal overbevise dig om, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Men, men jeg synes, det er et vanvittigt projekt, men du ved også, jeg elsker et vanvittigt projekt. Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo det bedste, når man laver sådan et, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre, og så lader det sig gøre. Ja. Selvfølgelig kan det det. Måske jeg ved ikke lige hvordan man sådan det er ikke alle, som har bruget at skrive special eller kender nogen, der har sådan og sådan og sådan. Jeg ved ikke lige, det er i hvert fald et kæmpe, det er ligesom 60-80 sider, sådan en mini-forskningsprojekt mini nærmest. Og det, jeg skal skrive om, det er popastrologi. Yes, Så det. du hørte rigtigt. <laughs> der er bare hårdskober og englekort hele vejen ind over, og det er sindssygt spændende. Men det er altså det. Så hver uge er der en målsætning i den her uge, skal jeg nå det og det. Og øh, det skal bare gå tjept. Øhm, um, uh, delmål, uh, der er sådan noget med, hvordan indretter jeg lige mit kontor og sådan noget, og det er simpelthen så vildt. Jeg glæder mig meget til, at I skal, no. I skal følge med i det her. Mm, skal, man, skal man simpelthen, når man skal lave et speciale på 10 uger, bruge tid på at indrette et kontor? Hvad er der med den lyd her? Det er fucking irriterende. Jeg synes, det er fint nok. Ej, jeg synes, det er irriterende. Nå. No. Ja, Det lader det være. Det er virkelig mærkeligt, jeg forstår ikke, hvad der er. Jamen, der er nogen, der spiller også et pus. Så snakker vi med studenteradion om og få fikset lyden skal til næste gang. Vi skal spille et pus nogle steder. Ja. Nå, jeg følte nu, at der er snakket om det, at det var enormt kedeligt at høre på. Nej, man skal ikke bruge lang tid at, øh, til at indrette kontor, men det er bare sådan noget med, at der er sådan. det, det er sådan en super nice bog, jeg har fået, øh, fået fat i. Næste gang, så skulle du have sådan nogle gigaører ind på. Nej, det er fordi, jeg gerne ville være Det er fordi, jeg skulle have taget billeder på arbejde i dag. Ah, okay, så forstår jeg det godt. ja. Øhm, så jeg har lige siddet og pillet. Kæmpe, kæmpe ører ringe ud af ørerne. Det var hoops. Også, det ser også super godt ud. Direkte flået ind fra 90'erne. Ja. <laughs> hey, men øh, har du, hvor, hvor langt er du? Hvad er delmålet den her uge? I den her uge, der skal jeg have skrevet 5-10% råtekst af det samlede altså den samlede, det samlede omfang af op Så du, du skal have skrevet 6-8%? 6-12 mm. sider, passer ja, tror, det? Var det 5-10 procent, du sagde? Ja. Det, må, ja, det må nødvendigvis være. Og du, hvor mange har? Mm. 17. Bitch, please. Booy. ja. Stærkt. Ja, der er super god energi på det. Det er så sjovt. Fedt. Mm. Så det der jo bliver spændende der. 17, bliver. så skal du bare bruge 5 uger mere. <laughs> det er altså meget ro og tekst. Nå, okay. Sådan ikke rigtigt noget, man kan aflevere. Nej, det, Men det har altså, du heldigvis også prøvet for Ja, alvorligt noget man kan kærlig. Ja, ja. Gå ja. til prøve i en dag du ikke har forberedt dig. Altså på den måde så kan man sige du har jo gjort det umulige. Ja, ja, det er også derfor jeg har så god energi på det her. Ja. Altså øhm, og så har jeg jo bare verdens sydeste vejleder Henrik og en rigtig god mentor der hedder Kasper og de er bare min homies. det her projekt. Ja. Så øhm, udfordringen er. Har, har, har du fortalt det til dem? Øh, jeg har ikke fortalt det til Henrik endnu. Hvad sagde Kasper til det? Kasper han sagde først havde han tænkt sådan wow. Og så er tænkt om, og så tænkt, det er jo det, de fleste gør. De fleste specielle ah, skrivende ender alligevel med at have brugt 10 uger. Ja, det er rigtigt. Effektiv arbejdstid. Ja, det er rigtigt, fordi man bruger enormt meget tid på lige at have et kaféjob og øh, gå lidt for meget i byen, og øh, alt det forestiller mig. Ja, ja, og så når man kommer tæt på, er ja, man bruger lang tid på at finde ud af, hvad skal jeg skrive om, ja, og så skal jeg have litteratur og sådan noget. Læs der. en bog og læs en bog for meget og sådan noget. Det er ja. lidt som at forberede sig til sin undervisning. Ja. Altså en hel masse, som man ikke skal bruge til noget som helst, men ja. som man alligevel på en eller anden måde bringer endda hen, hvor man skal. Fuldstændig. Ja. Og det, det der springer så bare, du så bare over? Det springer over, fordi den her gode bog, der hedder Lynspecialet, den lærer mig simpelthen, hvordan... Og det er altså en dem der har skrevet det på fem uger. Det hedder den her med en anden bevægning til, uh, <laughs> til alle, der er eventuelt specialstuderende. Jeg ved ikke, om vi har nogen den målgruppe. Måske så kan vi bare sige, at det også på fem uger. Ja. Og uh, man skal bare lige læse bogen inden. Nej, man læser den undervejs. Nå, for saten. Så det, så det sådan det er en, inklusiv øh... en... Altså, man også lige læser om bog. Ja. der er, er en, nogle... en bog, så Æg, man er... måske en en flere bog. bøger, når man skriver et speciale. Man læser mange Nå, men det, øh, det jeg tænker, man kan overføre til kendisraket øh, relevant indhold, det er simpelthen, øh, det der for eksempel har været temaet her i den her uge, det er at eliminere din, altså kig på, okay, men her for eksempel er det en hel masse bøger, som øh, kunne være spændende. Nu laver du lige det, du lige kigger hen over øh, indholdsfortegnelsen og så laver du bare en brutal slagtning. Og så siger du, at det er kun det her afsnit, jeg gider at læse. Hmm. Og så lægger du den til side, og så læser du den senere. Altså, øhm, det kan man jo gøre i alle mulige samling. Det går bare hurtigt. Simpelthen brutalitet. Alle de valg, man står overfor, skærer det væk, som man alligevel ikke altså, skal bruge en skid. Ja. Yeah. Stærkt. Effektivisere. Uh. Ja, er lød træls. Jeg har fortrudt det. undskyld. Oh, det lugter meget sådan af reformpolitik og øh, sådan djøferi. Uh, det var bare mig, der sagde det. Ja. Det er ikke noget, der står nogen steder. Nej. er stedet for at sidde og nuller med noget. Men det er det, der er fedt ved et projekt. Det er, det ja. er jo ikke sådan, at jeg skal leve mit liv. Det, her, det er en bjergbestigning ja. nu. Så det kan være fint i en del af processen at komme dertil, hvor man lige sådan går lidt i slagtehuset. Ja. For at skåre det ben væk for meget, der er der sådan... Ja. Du skal ikke bruge to ben til noget. Nej, kunne bruge et til at hoppe på. Det er rigelig med. Rigelig. Snøsen gjorde det. Jeg skulle lige tage uh. det. det ikke forlad referanse. <laughs> Nå. Øhm, okay. Det kunne være fed med noget feedback på, øh, hvordan kommer, hvad, hvad er interessant i forhold til sådan en speciel proces. Men i hvert fald, så det der kommer til at ske, det er, at jeg øh, laver lige nogle updates, som om, hvordan det går. Ja. Når jeg møder muren og sådan noget jeg synes jo allerede nu, at, øh, at, du har, at du har været god. Altså, der er, jo, der er lukket, lukket for mobil også. Mm. Der er ingen kontakt. Nej. Og altså, der er jo ingen kontakt. Men jeg kan mærke, at det er noget andet ja. i går. Ja, men det, er det har jeg også været nødt til lige at ja. melde ud lidt. Men det er godt nok. Ja. Yes, det er mega sejt. Jeg har også lavet sådan en autosvar på min mail. Hvor man får en mail tilbage, hvor der står sådan: "Jeg er ikke til at træffe før efter den 26. november. Jeg tjekker min mail i nyrerne, men du kan ikke regne med at få svar med det samme." Jeg skriver speciale desværre. Jamen det, er sådan, det føles virkelig fedt. Altså jeg kan bare opfordre til at, at dedikere sig det. er jo en luksus, at jeg har mulighed for det kun og ja, det gør man det Jeg kan godt være nogle forældre, der bliver træt af og nogle elever, hvis jeg også sådan her desværre jeg er i gang med noget andet i mit liv, så jeg kan passe mit arbejde. <laughs> Nej, desværre. Det går også være, at din chef bliver træt af det. Jeg kan rimelig large, men altså alligevel. Ja. Dog, mund dog så so large. Um, så nu vil jeg bare lige runde af og sige, selvom det ikke lyder særlig meget som noget kreativt, og noget med at følge sin kunstnerdrøm og sådan noget, så tager jeg det virkelig som en, ø, som en øvelse, og måske kan jeg overføre noget af det her til en anden gang. Mm, det er det jo også på den lange bane, og det finder vi ud af for. Ja. Jeg laver jo alene så her, jeg kan mig ja. en Mhm. Mm som jeg godt kan glæde jer til. Ja. Der er jo en grund til, at man gør alting. Det finder vi ud af. Jeg skulle lige til at synge, Alting har en ende. Men det var helt... ting har en grund. Ja, lige præcis. Hinanden, det var på en Nu har vi snakket meget om mig og Kedelig Special. Det, oh, det er da super... Vi glæder os til at følge processen sidst. Det bliver godt. Okay. Jeg lægger et billede op af kontoret lige om lidt. Ja, og det der med sådan... Kan du bringe... Altså, vi vil gerne høre om dine goals. Hvad, hvad er de der sådan... Processen? Jeg tror virkelig, at vi ja. kan lære noget af processen. Fedt. Mm. Og det er godt. Tak for det. Ja. Mm? ja. Nå, hvordan står det til over på din side af bordet? Jeg skal um, lige ruse. Ja. <coughs> godt Så. sådan. Øh, Men det står øh, det står rigtig rigtig dejligt til, synes jeg. Mm. Mange gode ting. Øh, Eller godt dele, at jeg har været ind og hørt Tina Licon til sådan et øh, oh. præ -lytte på hendes øh, nye plade, nye CD, mm. Fastland. Fastland. Okay. på tysk, som hun sagde. Festland, bups. <laughs> ja, hun er faktisk også lidt et sjovt menneske. Ja. Selvom hendes musik er meget seriøst og noget melankolsk til tider. Ja. Så er hun jo øh, ligesom os ud af det jyske. Ja. Og øh, den har hun holdt fast i. Det sætter jeg meget stor pris på. Og så Ej, havde godt. hun jo øh, inviteret Anders Akker på scenen nå Også et stabilt menneske, der har været at lytte til. Altså, hvad skulle han? Han interviewede hende. Nå. Så det var sådan et arrangement, hvor at, øh, jeg har også et billede af det, jeg tænker, at jeg lige smider op, når podcasten kom ud. Ja. Men så er der ligesom bare scenen, to stole, og så var der sådan en stole over ved siden, hvor hendes guitar ligesom var, hvor hun så, som hun måske skulle spille lidt på. Men det var helt tydeligt, at de havde sådan en eller anden overordnet ramme for, hvad de skulle. Men, men mest af alt skulle de tale om hende, og om pladen, og om at skabe musik. Og så skulle vi lytte CD'en sammen. Okay. Og så hørte vi to nummer, og så hørte vi ligesom CD'en igennem to numre af gange. Wow, hvor lang tid tog det arrangement? Øh, det tog... Øh, lad mig lige tænke om... To timer. Okay. Ja. <clears throat> og det, når I lyttede på CD'en, så var det altså den færdige skive, ja. det var ikke hende, der spillede? Nej. Okay. Øh, nogle gange så spillede hun ligesom øh, fx for, for at forklare øh, der er et nummer som hedder Park Cars som hun ligesom forklarede ikke rigtig virkede for hende altså det fungerede ikke øh, og, og hun makkede længe med det og sådan noget, hvor det ikke sådan helt blev til noget fordi at hun spillede det på guitaren og så som, som hun sagde når hun spiller på og spillede den sang med de her og så kaldt omkvædet på noget andet. Mm -hmm. Og så da hun fik det over på med hvor Helgi han lagde, og sådan lige fik det... Altså hendes mand, hendes mand og, mu mand og musikalsk musikalske partner. Kompanie, ja. øh, så kaldt det på noget andet, og det, det, det kender jeg jo alt for godt. at Jeg kan jo nogle gange synes, at det, det kun at kunne spille klaver er sådan en... Åh, oh, jeg synes, det kan være irriterende. Fordi at klaver kalder på noget andet end guitar gør. Ja. Så instrumentet i sig selv på en eller anden måde kommer med nogle... Det er jo den måde, man kan sådan... Hvor, hvordan, hvordan klinger akkordene og sådan noget. Alle sådan nogle ting, mm. som gør, at der kommer noget andet melodi til en og en anden stemning og sådan noget. Så det var sindssygt fedt at være til det arrangement. Og hun sagde så mange rigtig gode ting. Og... Ja... Øh, yeah. Ej, har du, kan du vælge nogen? Ja, altså. Jeg tror noget af det, som hun, øh, jeg, jeg hæfter mig med sådan, sådan for min egen, egen skyld, var sådan noget med. At hun fx. Øh, det nummer, som hedder. Det første nummer på pladen, som hedder Not even Close. Ej, det er et fedt nummer. Hele pladen er bare. Kan jeg bare anbefale den virkelig gode, hvis man synes, at Tindigo har været lidt rigelig øh, folk, øh, Mm -hmm. Så er det her bare en helt anden lyd, der er nu. Og ah, hvor fedt. Nej, jeg synes, hun er virkelig kommet landet et rigtig fedt sted, som jeg synes er meget mere moderne og sådan. Øhm, øhm, måske lidt mere funky eller sådan på en eller anden måde. No. Ja, lidt mere cool. Måske lidt mere cool i virkeligheden bare. Ikke funky. Nej. Men cool. Altså, der er har virkelig han har skubbet, øh, hende ja, han skubbet hende. Jeg har skubbet hende om nogle voice voice vox, vo brokort, og... Åh, øh, jeg kan ikke huske, hvad, hvad det, det? hedder. det? Jamen, det er sådan noget, som man synger ind i, som sådan giver sådan en forvaring og lyd på stemmen. No. Som man brugte... Måske brugte man det meget i 90'erne eller 80'erne, eller sådan noget, som ramt. No. Fed. Okay. Men det er en sang, som har været undervejs i mange, mange, mange, mange år. Nå. No. Hele sådan hin, budskabet, men hun ligesom ikke rigtig kunne... kunne, kunne lave den færdigt. Ja, den kunne ligesom ikke rigtig... Og nu var den der. Ja. Og det der med sådan at tænke, at det var det der med at gå rundt og have så mange idéer sådan ting hvorfor bliver de ikke til noget og sådan noget. det kun nogen af dem der bliver til noget og øh, det var jo bare sådan fint at vide okay man må godt have idéer og tanker som ligger lang tid før mm -hmm. de bliver til noget ja. og melodistykker mm -hmm. som som sådan kan ligge og summe og vente på at der er et eller andet som finder sammen og bliver til noget mere det synes jeg altså, det synes jeg er ret fedt, det der med, at vi også nogle gange har snakket om, at øh, for eksempel, når du har skrevet en sang, og så vil du bestemme en masse over den, og bestemme, om du synes den er god eller dårlig, og sådan noget. Hvor vi har snakket om det der med, du blander lige udenom den. Ja. Den sang, den er sin egen nu. Ja. Og så må du arbejde med den som kunstner, men du ejer den ikke som sådan. Nej. Du skylder verden, den her. Og man kan også overføre det altså til idéer generelt, eller til drømme, man har, eller sådan noget. Mm. Det er små, små glade bobler, man føder, og så må man, så bobler de rundt, åbenbart. Ja, og det der med, også den måde, hun beskriver det på, at at et bestemt instrument kalder på noget, man der er også nogle gange en sang, der kalder på at ville et sted hen, og det ikke, og nogle gange er så, det er jo til at vide, når man, det er også noget af det, er, som Jade også talte om i den video, vi så med hende, vi skulle på fest det der med, at noget sådan tager form og det er ikke sådan, at jeg bestemmer mig for, inden jeg laver en sang, om den skal derhen. Nej. Det er mere sådan, når man nu starter jeg her. Og så, som om så vokser det et eller andet sted hen. Og nu er jeg man bare mærke... Den, den tager en skør vej nu. Ja, og jeg har jo en sang lige nu, som jeg bruger på, som bare sådan at det fungerer. Så har jeg lavet et værste, til, at det fungerer bare simpelthen ikke. Jeg Nej. ved ikke hvorfor. Nej. Der er ikke noget galt med det. Det er ikke sådan, det er ikke grimt, eller det er bare sådan... Det har ikke den det rigtige ikke smag. Det er endnu. Nej. Eller sådan, det er bare fedt at have det, at jeg sådan lidt bedre kunne acceptere, at sige, okay, men jeg skal bare, jeg skal bare bruge lidt mere tid på det. <coughs> og lande tilbage i det. Og... Ja, og prøve mig lidt frem og se, hvad der sker. Nogle gange så hun også gået gang med at spille lidt trummer til noget, for, for, for at se, om det kunne give noget nyt energi til at, at se, om det, at det måske er lidt trumme, der skal være udgangspunktet, fordi det er noget, måske noget rytmisk, som kan give et andet underlag, for at man får sig et nyt sted hen. ja. Og så snakker hun om hele plader. Det der med at vælge sig en tematik for, at der er en kasse. Ja. Og det kunne jeg mærke, at så var jeg sådan, hold kæft, det er det, jeg skal. Jamen, det er et tema. Ej, jeg synes, for det første lige mm. alt det, der du snakker om, jeg elsker det. Ja. At snakke om en kreativ proces, det er fantastisk. Øhm, men det der, det har både Svend, han har snakket om det i en af vores, den første ja. rapportage Der snakker han jo om dogmer og lave benespænd, ja. Og opfordrer fantastisk. os til at gøre det med kendisraketten. Ja. Vi har talt med en anden stor kunstner for nylig, som vi jo snart skal høre noget ja. til, som også taler om det, og, og så, at hun snakker om det. Og ja, ja, ja, ja. nu har jeg kæft, men jeg kan virkelig, det klinger også rigtig godt hos mig. Ja, Prøv det, at det der med noget sådan, om det. jeg kom sådan, og, og jeg kunne næsten ikke høre, hvad hun sagde, fordi lige så gik det op for mig, at jeg sådan faktisk godt ved, hvis jeg når, ikke når, ikke hvis, når. Mm -hmm. Når jeg nu skal have lavet en færdig plade, Ja. Så ved jeg godt, hvad det overordnede tema skal være. Jeg tror måske, jeg endda jeg ved, hvad den hedder. Og det, at jeg ved det, det gør lige pludselig, at nogle af mine idéer fik sådan et nyt liv, hvor det sådan, når det er det, den der skal, og, sådan, og, og, og den der, så kunne det ligesom... Det med at fornemme, at forestille sig en helt plade, som hun siger, at der er nogle sange, som skal være, som man skal have med, fordi de kan bestemte ting, ja. som skal være starter og slutter, og man skal have en, der er lidt mere peppy, og man skal have en, der... Er Altså, det, det går bare på en eller anden måde, at der er noget at arbejde ind i. Ja. I stedet for, at jeg bare sådan bare sangen. producerer sang ud i det blå. Altså, det synes jeg virkelig er svært. Mm -hmm. Men lige pludselig, så bliver det sådan... At det form. Ej, kunne jeg begynde at lave en tracklist og sådan noget. Ja. Altså, det føles også meget vildt, sådan lige at tænke, tænke det så konkret. Det bliver også sådan meget virkeligt lige pludselig. Jeg får også en sommerfugls i følelse. Ja, det Griller. er meget spændende. Ja. Ej, jeg synes, det er fedt. Det er en vildt fed udfordring, og den er måske også ret nødvendig. Jeg tror virkelig, det er det, Sven, han har prøvet at sige det så mange gange. Ja. Sådan, have et dogme, beslut jeg for et dogme, ja. hvor hans, det dogme, som de kan finde på at stille sig selv i base, det er sådan noget med, så skal vi bruge den her effekt ja. på gitaren. Altså ja, Nej, det er så spændende. Og det er jo så sjovt, fordi jeg, altså det er jo også når vi taler om det i solen også. Noget, det er som om, jeg ikke har fattet det før nu for mig selv. Altså mm -hmm. Fordi jeg slet ikke har turde sætte mig selv der, hvor jeg sådan tænkte, når men hvis jeg, skal være, hvis jeg vil være sangskriver, så skal jeg jo gå ind på de promisser og ligesom tage det seriøst, at det er det, jeg vil. Mm -hmm. Så skal jeg jo gøre, jeg skal mm -hmm. jo bestemme for nogle ting, for at det lykkes også. Ja. Så øh, det var spændende. Ah, fedt. Mm. Snakker hun om, hvordan det var at sidde der? For jeg tænker, det, jo, det var jo vel verdenspremiere på hendes sange, ligesom du havde det verdenspremiere. Var, ja, lige præcis. Og ved du hvad, det var så uh, helt fantastisk at få lov til at være det, de allerførste publikum. Vi var jo den første af de fire. Der var jo ligesom kun fire, hun havde to. Altså kl. 8 og kl. 20, eller kl. 18 og kl. 20 i Aarhus, og så mm -hmm. havde hun dagen efter med Simon Jul, kl. 18 og kl. 20. Så der var kun de fire. ja. ja. Der var kun de ansvar, og vi fik det første. Og det var helt tydeligt, wow. at de der, det der med de følelser frem. Og på et tidspunkt så siger hun, holdt op, det bliver meget skrøbeligt, det her. Fordi, du ved, hun, hun sætter sangen ind i forkerte tonearter, og hun synger forkert, og man kan høre stemmen, der knækker, og ja. det var, ja, det var virkelig... Hvordan var det at være vidne til det? det var, du mega, sad jo på den anden side sidst. Mega sejt, ja. Det var sådan, okay, det er, man føler sig heldig at få lov til at være med, og altså få Altså, at se hende være der. Altså, jeg tænker også næsten, jeg forestiller mig, eller jeg får en følelse af nærmest omsorg over for det, hun har lavet, og hende. Ja. Altså, man meget. har lyst til at holde og være sådan her, hey, det, vi passer på dig. Ja, lige præcis. Det er måske ikke altid, man får den følelse, men jeg kunne i hvert fald forestille mig det lige med hende, og så ja. var det jo også sådan, jeg havde det med dig, men jeg havde også hørt dem før. Ja. Det er også, det er hendes elfte for pokker, og så sidder hun alligevel der og bliver hele. ja. Det er nok sådan, det skal være, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Wow. Ja, så det var bare mega fedt. Hun, Jamen, hun fortalte, Det var bare sindssygt fedt. Hold op og var det fedt og var det en god. Det var en vild fed form, ja, og det. Mega fed form og så var der det der, det der med at hun sådan spillede. Altså så spillede hun den der sang. Som, hun, som egentlig en parkcar, som endte med at være på, med klaver som udgangspunkt, så spillede hun den på guitar, og det var så rigtigt. Det, det var sådan la da, da, da. Altså omkværet blev bare noget helt andet, når hun spillede den. Altså hele sangen ændrede fuldstændig karakter. Fordi det var på guitar? Fordi det var, altså da det blev på guitar i stedet for på klaver. Mm -hmm. Sådan var der flere ting, som hvor hun sådan eksemplificerede lidt, og slutte hun af med at spille øh, nogle af sangene på for eksempel parkcars på gitaren. Ja, og så folk synes selvfølgelig, at den, er nej. Nice. jeg vidste bare, at I bedre ville kunne lide den. <laughs> men altså, hvad for en af dem var det, hun endte med selv? Og, og, altså, hvad var det for en? Endte hun med at producere den med klaver eller guitar? Jeg kan ikke huske. Med klaver. Men I kunne alligevel bedst lide den med guitar? Ja, det kunne jeg ikke. Det var der mange af dem, der... Altså, det ved jeg ikke, om folk kunne. Det, jeg, tror, det var bare, jeg tror bare, hun lavede gas og løger med det. Men... men for hende havde den den rigtige form og lyd, når den blev spillet med klaver? Ja. Okay. Fordi at den på en eller anden måde... Sådan Ja, den, den får bare en helt anden feeling, også fordi at pulsfornemmelsen blev allerbrevet, når, når den kom på klaveret Ej, Halvtempo. Halvtempo. Ja. Mm, jeg kan bare sige, at man kan lytte til bladen. Så ved man pludselig, hvad er bra, er. Nej. Jeg prøver også at forklare, at det er halvtempo. Ja. ja. Skal jeg, skal jeg skal prøver tænker... prøve at få eksemplificeret det? Altså man kan ligesom... Jeg ved, man kan klap. På, man kan klappe på to og 4, når man er til koncert. 1, 2, 3. Eller man kan klappe 1, 2, 3. Og ja. det, er, det er forskellen, er, at det her det, det er tempoet. Og så hvis man kun klapper på hver anden, så bliver, det, så bliver det sådan. Det er mit bedste bud på at forsøge at forklare, eller breve lige fra hoften. Jeg, Jeg er ikke det. sikker på, det, at det er helt korrekt, men det er fornemmelsen af kun og markerer hver andet slag. Og det giver en anden følelse, det. giver en fornemmelse af, at den det. er meget langsommere, selvom ja. tempoet egentlig er det samme. Ja. Men det gør noget med, hvordan hendes stemme også fornemmes, og hvordan hendes sådan, øh, ja, det, det gør en kæmpe forskel, som bare er mega fed. Mm. Jeg, synes, øh, jeg synes, det skal være et fast indslag med <laughs> Sandes musikteoretiske hjørne. <laughs> ja. Det er ja. i hvert fald svært at I komme til at tale lidt om det nogle gange, fordi det er sådan at forstå sådan forskellige træk, som, eller forskellige musikalske greb, mm -hmm. som kan gøre noget. Ja. Det er jo vigtigt. At det er jo nørdens, det. Det. Det er det er nørdens det. blessing og forbandelse. Sådan, sådan kunne jeg også have det med alt muligt. Ja. Nå, men der kan vi bare, jeg synes, det her kan vi bruge til at opfordre til nørd noget. Ja. Værn om dit nørderi. Jeps. Der er en citat. Oh, det ved jeg ikke. Jeg fandt selv på det nu. Ja. Altså, jeg sidder og får tidspres, Sande. Ja, det kan opstå. Op. Jamen, vi har også snakket i 47,5 minut. Mm. Nå, det blev det blev ret nørdet i dag, var. Ja. Yeah. Sådan er det jo. Yeah. Til gengæld, så bliver det næste gang... Der bliver det... Oh. Jamen, det kan... Fuck. Dem, som har fulgt med på Instagram, det ved jeg godt, jeg siger meget, men det er jo fordi... <laughs> følger med på Instagram. Det do it. De som ved ikke godt, siger. at der har været sket noget vildt. Mm. Men der er ikke nogen der ved hvad. Og nogle enkelte, fordi Åh, vi holder ja. vores skæft. Ja, der er hele vores omgangskreds der ved det. <laughs> men de sociale medier ved det ikke endnu. Nej, og det er det der er det vigtigste. Ja. Det passer ikke at hele vores omgangskreds ved det, men store dele af dem. Ja. Nok størst af min jeg er virkelig det... dårlig til at holde på himle. Jamen der er jeg også. Ja. Jeg har jo også en kæmpe familie, så det er også lidt sådan... Åh oh ja, det, det er også en del af dine omræsgræs. Ja. Du ser dem jo hele tiden. Jo. Ja, for, for eksempel så jeg lige for nylig min oldemor. Ja, tillykke med. 101, 101. år. Basa. Altså, hun er jo kendt. Hun er kendt på plejehjemmet for at være gammel. Der kan man bare sige godt. Det er da også fedt at være kendt for. Ja. Ja, nå, det var bare lidt tid til det. Men i hvert fald... Øhm når jeg har hørt det her afsnit, og det næste, der så kommer ud, det skal I bare glæde jer til. Ja, det skal I. Og så er det jo, at øh, det heller ikke faktisk er så længe til, at øh, vi to siger, at vi skal jo øh, på tur. Det har jeg glemt. U 46. Nå ja! U, uh, det bliver også fedt! Ja. Der skal vi på projektur. Du skal lave musik og sange, og ja. jeg skal lave specialet. Ja. Uh, det er spændende at se, hvor jeg er på det tidspunkt. Ja. Måske er nærmest er færdig. Hvor langt skal du være på det tidspunkt? Ved du det? Uselt rigtig før. langt. Ja, det skal du sådan set. Ja, der skal være rigtig langt. Så der er vi i slutsport også. Ja, det er også godt. Fordi der kommer vi til at lave benhårdproces. Øh, ja, det bliver sjovt. Øh, skal man gode ikke Ja, og ja, vi skal hjælpe ad og sådan ja. noget. Ja, det bliver godt. Jeg glæder mig helt vildt. Ja, det gør også. Det er bare nerd. Ja. Oh. Bum, så er der pludselig ting på tegnebrættet. Ja. rettet. Um. Jeg har lyst til at sige noget, som vi glemmer at sige, så mange podcasts, de er gode til at sige. Mm. Og det er, prøv at høre, vi vil så gerne have jeres inputs, og vi vil gerne have jer med hele alt, hvad I er, inde på Facebook og Instagram. Jeps. og iTunes, <laughs> og hvor man ellers kan have anbefaling. Så gå ind, lige giv os et like på Facebook, giv os et like, et follow inde på Instagram. Det er ikke sådan, at vi spammer. Det er sådan lidt ukurant, hvornår der, er, hvornår der skal ting og sager inde på de forskellige. Men det er i hvert fald super hyggeligt og sjovt. Og man må altid sende beskeder. Ja, endelig. Og inde på Facebook, der kan man lave anbefalinger. Øhm, og det kan man jo også på iTunes, mm. og måske på andre podcastkanaler, og det vil vi også rigtig, rigtig gerne have. Ja. Der er allerede nogen, der har gjort det, og vores hjerter flyder over kærlighed, når det sker. Ja, vi mm. bliver så glade. Det er dejligt. Mm. Tak, tak til det. Tak til jer. Tak til dem. Og kom med feedback, altså hvis I synes noget har været rigtig kedeligt, eller hvis I vil have mere noget at sige til. Mere ja. musikteori, mere øh, astrologiteori, altså, det... ja. mere sang, mere space, mere traktor, som Svend havde sagt. Så vil jeg jo gerne lige, som det sidste, mm. bringe noget ind, som Anders Akker, han også til en Dikov til. Ja. Og det er jo hele dealen med merch. Åh, oh, Sande, hvor det godt, hvor er det godt, hvor det godt. Han spurgte, han spurgte hende simpelthen, hvornår kommer der en Tine Dikov-nederdel? Ej, og jeg havde så ikke tænkt på nederdel, nederdel Sande. En kændesraket-nederdel, det skal vi da have, Ja. Yeah. Altså. Lige sådan sejk så op på del med en ordentlig raket på siden. Jeg synes, vi skal have en heldragt. En heldragt. en hat til. Men hat? Ja, for helvede. <laughs> så øh, gode forslag til merch. Og øh, lige så snart vi har vores første merch, hvilket jeg tænker, det, vi skal simpelthen snart have det i gang. Vi har jo gode kontakter, der kan hjælpe os. Ja, ja. Øh, så laver vi simpelthen øh, også efter anbefaling en lille lytterkonkurrence. Ja. Så I godt mærke, nu stabber vi gamet op. Ja. Der er ting på højkant lige mm. rundt om Helt klart. Måske skal vi lave, kan vi lave en prækonkurrence? Det kan sagtens være. Altså hvis man nu kan gætte. Hvis man nu kan gætte. ah det er snyd, fordi der, ja, er nogen, der, der er nogen, der ved det. Nogen, der ved det. Ja. Men vi ved jo, hvem der ved det. Jo. Det er jo bare ligesom at sige til, at folk, der arbejder i superbrusen, de må ikke deltage i konkurrencerne i superbrusen. Altså folk, der godt ved, hvad der skal ske næste gang, de kan ikke vinde de kan altså, ikke gætte med. Nej. nej. Men alle andre? Alle andre, der kan gætte, hvem det er, vi har interviewet yes. i næste. De vinder vores første produkt. Vi kan jo ikke sige, alle andre tænker, at der er 100, der gætter det. Vi har jo ikke, vi har nej, ikke nej. 100 ikke så trækker vi De tre ud. første. De tre første, der gætter. Ja. Send os en uh, melding ind på Insta. Ja. Hvis I kan gætte who the interview person is. Vi kan allerede afsløre, at vi har vores første rigtige akendis. Ja. Det er, det er personen. Personen, ja. En rigtig akendis. Ja, og så siger vi heller ikke mere. Hey, uh, citater. Noget med nørd. Eller? Jeg ja, har ikke noget. godt men hjemme ja, bedst. Bedst. ja, det var godt det. Hej, vi snakkes. Tak for en god nørder i dag. Vi ses. Hej.